Tva devka dostala do prdele a morov šíp Bol som to dokončiť, dal som jej igelit na neba vymažiť asi vypijem ekrazit Alebo sa dva razy nadýchnem a nahrám tento šit Six xx zrazu každý ancykrist Scéna je nič, iba hovoria cykli Serem na ich veci, ja som experimentálna myš Iritujem ma všetko živé, vratane Greenpeace Vajčakom vytegujem na dvere, obratený kríž, Oni to berú, vážne sú prepnutí ako mistrty sú nasratí tak, im to trhá zlatú žilu ako ženská Čo ti vie bez okna batožinu Na kolieskach a pritom vrieska cez kuchyňu tak Že sa hranica endorfínu láme ako drevo trieska get the fuck nie som repová hosteska, zapalíme redakciu hiphop.sk Redram, už nemám 15, Reštár, rastiem ako jedovatý brečtan Toto je Black Sound, keď počujem basové bity, prevratím viečka Robím paranormálne aktivity ako Area 51 Je to pre mňa fabtime, uh, zvratená melódia, ošipané prasce Nenosím v kapsele prikana na prešťastie Pripalím si brko A ponatieram si vafle Niektorí ľudia sú chorí, prizerajú ťa jasle, o trištvrte na päť Sú pricapeni na skle Potrebovali by ju spávať kapsle Za tie sračky, čo im vychádzajú Spomedzi ďasien Vyplachnite si pisky Listerinom Spravte duckface Nikdy som medzi nich nepatrí píšem píšem lajstré textov Moja myseľ je ples, prišer Monster, nepomôže Ghostbuster Ani psychologička je Jedine, že by to bola mi trička mnížka hodila to čo mu sa vraví tyčka Vyháňam zo seba démona, hovor mi exorcista A freestyle betly som odpratala ako burdy. Všetci sa po sebe driapú a skáču ako blbí Bodaj by im popraskali bedrove koby z mrdí Pípa mi pager, mám prípad s Musím vysypať pozostatok urny tej kurvy Čo hovorí že hiphop je mrtvý, uhni toto ťa prekrúti ako liso hlavé huby. 5.